Către pace, mă uit în urmă asupra vârstelor mele, asupra trupurilor ce le-am înșirat în sus, ca pe un stâlp ce sprijină cerul cu soare la mijloc. E un trup de copil ce ține în brațe un trup de adolescent. E un adolescent ce ridică pe umeri un trup de bărbat. E un trup de bărbat ce ține pe frunte dălpile scorogite ale unui bătrân. E un bătrân cu mustața îngălbenită de tutun, ce sărută pe gură, fantomele norilor, cerul albastru, universul negru. Viața aceasta mea, ca un stâlp, dărui să sprijine bolțile voastre la nunți și la nașteri și chem îndrăgostiții să-și cresteze pe el numele lor, închis în conturul unei inimi mari străbătută de o săgeată a luminii. Autor Nikita Stănescu Lectura Maia Martin